Зустрічі для обміну інформацією можуть відбуватися в будь-який день, але за певними правилами. Так, зустрічі для неприємних повідомлень чи критики не варто влаштовувати в п'ятницю, бо за вихідні вони обростуть чутками і зіпсують настрій протягом тижня. Критичні наради краще проводити на початку тижня перед обідом або поверненням додому. Тоді люди матимуть змогу трохи вгамуватися, перш ніж знову вас побачать. Нарешті не слід планувати зустріч відразу після обіду, бо поспішне завершення його зовсім не сприятиме розв'язанню поставлених завдань. До того ж, ваші співрозмовники повинні мати час, щоб ознайомитися з терміновими повідомленнями. У свою чергу, астрологи теж дають кілька порад для якнайкращого розподілу своїх зусиль протягом тижня задля ефективності ділових взаємин. Понеділок. Важкий день, бо перебуває під управлінням місяця. Місяць налаштовує намрійливість, розслаблює. Не варто цього дня починати справи, що вимагають зосередженості, коректності. Вівторок – день Марса. Украй нервовий день. Ухиляйтесь від суперечок, сварок, інакше. Середа – господарює Меркурій. Цей день найсприятливіший для ділових заємин. Здебільшого усі починання вдаються. Четвер. День Юпітера. Він зручний для ведення ділових переговорів. Це день налагодження всіляких контактів, але дбайте про чемність і послідовність своїх зусиль. П'ятниця. День Венери. Спонукає викинути гроші на вітер. День невиважених рішень і невдалих покупок. Це насичений почуттями день. Можливий вибух емоцій. Слід бути особливо тактовним. Субота справляє вплив Сатурн. Оцей день мене надто комунікабельні і тому недостатньо гречні. Неділя. Виявляється вплив Сонця. Інтенсивне піднесення життєвих сил та активності. Та не забувайте про вічливість. Утім, поради астролога матимуть більшу вагу, якщо їх поєднати з рецептами вчених, адже зірки зірками, а людина – то свій мікровсесвіт. Так от, дослідники встановили, що кожен володіє внутрішнім годинником, ритм якого в більшості його власників збігається. Це дало змогу визначити час найбільшої і найменшої працездатності, що впливає і на міжособистійні стосунки людей. Найпродуктивніший період – з 9 до 14 і з 16 до 20 години. А період з години ночі до 4 ранку – вкрай несприятливий час навіть для сов, які полюбляють не спання – Бо крива їхніх біоритмів іде вгору наприкінці дня і вони можуть працювати далеко за північ. У цей період людина досить знервована, дратується, коли її відволікають від справ через дрібниці. Свої зоряні часи і карколомні спади в життєдіяльності, свої біологічні цикли вгору-вниз протягом місяця теж притаманні кожній людині, незалежно від її здібностей. У нашому біоритмі виділяються такі три цикли. Фізичний – триває 23 дні, емоційний – 28 днів, інтелектуальний – 33 дні. Перша половина цих циклів дає злет фізичного, емоційного і інтелектуального стану, а друга – його спад. У другій половині власного місячного біологічного циклу людина припускається численних і прикрих помилок, зростає роздратованість і знижується відчуття такту. Ось чому в цю пору слід бути вельми обережним і пильно стежити за своєю поведінкою.